8. Острів безробітних бюрократів Після майже двогодинного запливу в тропічних водах Лоріана досягла білих коралових пісків атолу, де вона знесилено звалилася і дозволила виснаженню заволодіти собою. Вона не втратила свідомості, а радше піддалася тому безтілесному стану, де твій розум прослизає в світ чудернацького мислення. Хоча наразі її реальність перебувала за межами будь-чого, що міг виснувати її мозок. Коли вона зібралася на сілі, щоб розглянути, де опинилася, то побачила досить багато рятувальних капсул, що опинилися на різних ділянках берегової лінії. Їхніх пасажирів безперечно приспали капсули, котрі не відчиняться, доки принаймні одна особа не прийде до тями. Це означало, що Лоріані доведеться самотужки стикнутися з нападниками. Тоді вона побачила, як із джунглів почав наближатися чоловік і з цілковитою гидою свідомила, що то жнець. На ньому була зношена мантія з порваною облямівкою. І хоча вона точно колись мала світліший колір, та що ближче до землі, то темнішою і бруднішою була мантія. Виявилося, що вона швидше зла, ніж налякана. Щоб пак, хіба вона і решта тих, хто ще перебував у рятувальних капсулах, вижили під час нападу лише для того, щоб їх на березі зібрав жнець? Лоріана із зусиллям підвелася і стала між жінцем та капсулами. Не наближайтеся до них. Вона говорила з більшим натиском, ніж гадала, що має. «Хіба ви недостатньо зробили? Невже вам і вцілілих потрібно зібрати?» Жнець зупинився, немов укопаний. Він здавався здивованим. «Я нічого такого не планую!» – мовив він. «Я не збираюся завдавати вам шкоди!» І хоча Лоріана завжди бачила позитив, навіть у найтемніші часи, але вона швидко суворішала. «Чому я маю цьому вірити? Він каже правду!» – почувся інший голос. Жінки, яка виходила з-за дерев позаду нього. Якщо ви не бажаєте нам нашкодити, то чому напали? Ми припинили атаку, а не розпочали її, сказав Жнець. Тоді він повернувся до жінки. Чи якщо конкретніше, то це зробила Муніра. Варто віддати їй належне. Якщо хочете нам допомогти, то покличте когось іще, оглядаючи низку викинутих на берег капсул, мовила Лоріана. Бо нам знадобиться більше людей, ніж лише ви двоє. Тут немає ніяких інших. – мовила Муніра. – Лише ми. Наш літак підбили, ми теж тут застрягли. Ну, це було просто чудово, чи не так? Чи знав хтось, що вони тут? Ну, знав Шторм, але не зовсім. Все, що він знав – це, що вони вийшли з його поля зору. Чому Ларіана просто не послухалася батьків та не повернулася на навчання, щоб отримати нову кар'єру? Будь-яку кар'єру, що не привела б її сюди. – Скажіть, що нам потрібно зробити? – спокійно прислухаючись до неї, мовив Жнець. Лоріана була непевна, як на це відповідати. Ніхто ніколи не очікував від Лоріани лідерства, а тим більше жнець. Вона завжди була радше виконавцем, а не планувальником. Але це були дивні часи, і це було дивне місце. Можливо, це був слушний час, щоб змінити свій статус. Вона глибоко вдихнула і тиснула на Моніру. Чому б вам не пройтися пляжем та не порахувати капсули, і не перевірити, чи всі вони цілі? Пасажири капсул прийдуть до тями, напевне, лише за кілька годин. Це дасть Лоріані час скласти уявлення про цю ситуацію. А ви, тицяючи на жінця, мовила вона, розкажіть мені все, що можете про цей острів, щоб ми знали, куди потрапили. Жінця Фаради не здивувала, що ця дівчина була агенткою Німби, яку надіслав Шторм. Агентка Лоріана Барчок, повідомила йому вона. Я працювала в штаб-квартирі управління взаємодії Фулкрум Сіті. Нам без жодних пояснень дали ці координати, і ми припливли дізнатися, навіщо. Фарадей розповів їй, хто він, вирішивши, що тут і тепер немало значення, що вона знає. Вона навіть оком не змигнула. Вочевидь, агенти Німба були не поінформовані, які саме жінці мали бути живими чи мертвими. Йому видавалося кумедним і, можливо, трохи ображало, що вона не впізнала його імені. Фарадей точно дотримувався її наказів. Він розповів усе, що знав про острів, але промовчав про всі свої «підозри». Бо, якщо чесно, у них з Мунірою не було жодних доказів, що запобіжник був саме тут. Все, що вони знали, що в часи смертних тут була якась військова база, і що жінці-засновники використовували її з якоюсь невідомою метою. Він показав агенці «Барчок» тліючи руїни захисної вежі, доказ, що вони її знищили. А тоді повів у бункер. «Ми оселилися тут, відколи з'явилися на острові». Погода була помірна, але підозрює, що на території, де відсутнє втручання шторму в погоду, можуть траплятися неконтрольовані урагани. Вона роззернулася, непевна, що перед собою бачить, але зрештою навіть Фаради не знав, навіщо була більшість цих антикварних комп'ютерів. Тоді її увагу привернули сталеві двері. «Що за ними?» – поцікавилася вона. Фаради зітхнув. «Ми не знаємо, а оскільки я певен, що ви не привезли з собою жнецького персня, то сумніваюся, що ми зможемо найближчим часом це дізнатися». Вона здивовано на нього подивилася, і він пояснив. «Маю сказати, що здивований, що ви взагалі зі мною розмовляєте, враховуючи, що ви агентка німба, сказав Фарадей. «Але гадаю, за межами впливу шторму правила невтручання не діють». «Вони діють всюди», – мовила агентка Барчок. Але я не сказала, що я агентка Німба. Я сказала, що була агенткою Німба. Минулий час. Всі ми ними були. Але це в минулому. «Невже?» – мовив Фарадей. «Ви звільнилися?» «Нас звільнили. Шторм!» «Усіх вас? Як дивно. Фарадей знав, що Шторм інколи пропонував обирати альтернативні життєві шляхи тим, хто не реалізовував свого потенціалу на роботі. Але він ніколи прямо не звільняв людей. Точно не стільки, щоб вони заповнили десяток суден. Лоріана стиснула губи. Вона точно щось замовчувала, і це лише розпалило цікавість Фарадея. Він нічого не сказав і терпляче чекав, як це добре вдавалося жінцям. Вона нарешті заговорила. «Як довго ви пробули на цьому острові?» «Та, власне, не дуже довго, лише шість тижнів». «Тоді ви не знаєте...» Жінця Майкла Фарадея справді лякали лише кілька речей. Але можливість непередбаченого майбутнього знаходилася досить високо в його списку особистих страхів. Особливо, коли про неї говорили таким загадково розгубленим тоном, що зазвичай залучали, перш ніж казати «Краще присядьте». «Чого не знаю?» – насмілився запитати він. «Відколи ви сюди потрапили, ситуація змінилася», – сказала Лоріана. «Сподіваюся на краще. Скажіть мені, що жниця Марії Кюрі виграла в боротьбі за посаду Верховного Клинка Мідмерики». Агент барчок знову стиснула губи. «Краще присядьте». Мунірі було недовподоби виконувати накази молодшої агентки Німба, але вона розуміла, чому Фараде її підкорився. В оболонках перебували її люди, тож саме вона знатиме, як краще з ними поводитися. Окрім того, Муніра розуміла, що реагує як дитина. Ця молода жінка, яка щойно пережила жахливу травму, значно більше потребувала миті контролю, ніж Муніра потребувала потурання своєму почуттю гордості. Муніра нарахувала на пісках атолу 38 рятувальних капсул. Жоден з їхніх кораблів не вцілів після нападу. На берег вже почало викидати тіла, а за тропічної спеки тимчасово мертвих швидко стануть нежиттєздатними. Навіть якщо вони зрештою дочекаються порятунку, то їх було неможливо зберігати досить довго, щоб відправити на відродження. А це означало, що мертві залишаться мертвими. Їх доведеться поховати або, ймовірніше, спалити, бо в них не було інструментів, щоб вирити достатньо глибокі ями в кам'янистому ґрунті Атову. Оце халепа. Проблеми лише зростали. На атолі не було питної води, окрім зібраної дощової. Кокосових пальм та диких фруктів було достатньо для двох, але не для всіх цих напакованих у капсулу людей. Вони досить швидко будуть змушені їсти лише те, що зловлять в океані. Хоча дівчина не знала, чому їм надіслали ці координати, але Муніра знала. Шторм підслухав плани Муніри з Фарадеєм, коли вони були в старій бібліотеці Конгресу. Вони ненавмисно повідомили йому про сліпу зону, і Шторм надіслав цих агентів, щоб ті дізналися, що від нього приховали. Коли під вечір люди всередині капсул почали приходити дитями, вони почали відкриватися. Муніра з Лоріаною допомагали живим, а жнець Фарадей прислуговував мертвим, яких викидало на берег. Він робив це з такою турботою, ставився до них з такою пошаною та повагою, якими були ненаділені жінці нового порядку. «А він один із хороших», – мовила Лоріана. «Багато з них такі», – сказала їй Муніра, трохи роздратована припущенням Лоріани, що було важко знайти хороших жінців. «Вони просто не бажають постійно знаходитися в центрі уваги, як роблять безчесні». Догляд за мертвими агентами Німба, здається, занурив Фарадея у справжнє почуття горя. Муніра ще не знала чому, тому просто вирішила, що для нього звично. Загалом було 143 вцілілих. Всі були однаково вражені розвитком подій, після яких вони сюди потрапили, і не знали, що робити далі. «Яка тут є їжа?» – вже почали питати вони. «Лише та, яку ви зможете здобути власноруч?» – прямо заявила їм Муніра. Нікому з них не сподобалося почути. Лоріана зрозуміла, що мати роботу – це найкращий спосіб уникати паніки в цій ситуації. А враховуючи прогалину влади, більшість людей були готові саме від неї отримувати вказівки. Те, чого вони, напевно, ніколи не зробили б у стінах штаб-квартири управління взаємодії. Вона припускала, що люди, які звикли до бюрократії, почувалися безпечніше, виконуючи вказівки. Зрештою, вона завжди так і робила. Але зараз, оскільки ще не відкрилася капсула директорки Гіллярд, саме вона казала людям, де бути і що робити, і її тішило, що вони її слухали. Принаймні, більшість. «Хто дав вам повноваження давати накази?» – запитав агент Сікора. «Чи було лиховісним розчарування Лоріани, що він вижив?» Лоріана мило йому усміхнулася. Вон той жнець», – сказала вона, показуючи на Фарадея, який продовжував збирати тіла. «Хочете це з ним обговорити?» І оскільки ніхто, навіть Сікори, не бажав жалітися жанцю, то він робив, що сказано. Вона всіх об'єднала в команди, щоб вони могли затягнути капсули далі на пляж і організувати таким чином, щоб ті могли слугувати стінами сховків. Вони перерили валізи та інші рештки того, що викинуло на берег, шукаючи одяг і предмети туалету та будь-що інше, що можна було використати. Директорка Гіллярд була однією з останніх, хто прийшов до тями, і була занадто приголомшена, щоб взяти на себе керівництво. «Я все контролюю», – сказала своїй колишній начальниці Лоріана. «Гаразд, гаразд», – мовила вона. «Просто дозвольте мені трохи відпочити». Цікаво, але, незважаючи на те, якою відчайдушною була ситуація, Лоріана почувалася навдивовижу реалізованою, як ніколи раніше не почувалася. Мама казала, що їй необхідно знайти своє щастя. І хто б міг подумати, що це буде посеред острова, в чорта на рогах. Радий повідомити, що сховище реліквій та майбутів цілим дистали з-під уламків ендури. Мантії засновників неушкоджені, та вже незабаром розпочнуть виїзну виставу під егідою міжрегіонального музею цитаделі жінців. Усі діаманти жінців пораховані і рівномірно поділені між усіма регіонами. Цитаделі жінців, які не мали представника в місті рятувальних робіт, можуть заявити про свою порцію діамантів, зв'язавшись з Амазонійською цитаделю жінців. Наскільки я розумію, деякі регіони зайняли позицію, згідно з якою їхня територія чи кількість населення нібито надають їм право на більшу порцію діамантів. Однак ми в Амазонії дотримуємося рішення рівномірно розділити коштовне каміння. Ми не бажаємо вплутуватися в будь-які суперечки і вважаємо це питання закритим. Доки особисто я покидаю це місце. Тут залишається ще багато кораблів з різноманітних регіонів, які продовжують рятувальні роботи на місці затоплення. Я бажаю удачі всім, хто бере участь у цій серйозній, але необхідній авантюрі. Нехай океан нагородить вас скарбами та дорогоцінними спогадами тих, кого ми втратили. З повагою високоповажний жнець Сидні Посуело з Амазонії. 2 серпня року Кобри.